Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdawla syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh. Assalamuala ala nabina muhammadin. Wa katab al-anbiya wal-alihi wa as'adihi ajma'in. Wa as mansara ajma ila nahdi ila yawmiddin. Ahmad. Alhamdulillah Kembali kita Bertemu di kajian online ini Melanjutkan Pembacaan kitab Allah Wa makanatul adima Kitab Allah Iaitu Al-Quran Dan kedudukannya yang sangat agung Yang ditulis oleh Asyik Abdul Aziz Allo syi afi Allah taala. Dan kita sudah memasuki perkara-perkara yang ketujuh yang hendak atau seharusnya diperhatikan bagi orang-orang yang ingin membaca atau menghafal Al-Qur'an. Kemudian kita melanjutkan perkara yang ketujuh yang beliau sebutkan yang belum selesai kita membacanya. Ya, yang wajib atas seseorang ketika mempelajari Al-Qur'an untuk mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ini wajib, yang wajib. Ya. Jangan seperti kaum Khawarij. Mereka semangat beribadah. Semangat membaca Al-Qur'an bahkan mengalahkan bacanya para sahabat. Semangat puasa dan mengalarkan puasanya sahabat, semangat solat mengalarkan solatnya atau puasanya sahabat, ya semangat beramal sampai mengalarkan amalannya para sahabat, tapi itu semua ya, tidak melewati kerongkongan mereka, ya artinya mereka Tidak sampai menyentuh ya amalan. Tidak menyentuh ibad, ibadah mereka atau ilmu yang mereka baca. Apalkan mereka baca dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW. Ini tidak menyentuh hati-hati mereka. ya Tidak menyentuh hati-hati mereka. Sehingga mereka pun terjatuh dalam bid'ah. Bahkan mereka jatuh dalam berbagai bentuk kekafiran. Ya, karena sebagian ulama mereka mengkafirkan Khawarij. Ya, sebagaimana hadis yang kemarin kita bacakan. Kemudian Allah Taala mengatakan wa kan wa kana dakul salafus salih minas sahabat tirabiyallahu anhum faman ba'dahum ya ersun 'ala al-amali Bima alimu min quran akthar min irsi ala if bi'gairi amali bihi dahulu para Abu Saleh mereka sangat bersungguh-sungguh ya sangat tekun dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu ya dan orang-orang setelah mereka bersemangat di atas Amal dengan apa yang telah mereka ilmui dari Al-Quran lebih dari semangat atas mengapalnya dari ya atas mengapalnya dengan selain beramal dengannya. Artinya mereka para sahabat dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka setelah mereka. Memiliki ilmu tentang Al-Quran, mereka sangat ya bersemangat untuk mengamalkannya. Melebihi semangat mereka dari mengapa Al-Quran? Ya, Ulu Abdurrahman As-Sulami, Rahimahullah Taala, berkata, ya Abu Abdurrahman As-Sulami, Rahimahullah Taala, ini tabiin, ya yang mendapatkan zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ad-daksana alladziina kaanu yaqra'uun al quran telah mengkhabarkan kepada kami orang-orang yang mereka dahulu ya membaca al-qur'an kepada kami ya mereka dahulu membaca al-qur'an kepada kami ka usman ibn affan dalam mengkabarkan kepada kami orang-orang yang dahulu. Mereka membacakan Al-Quran kepada kami. Kak Usman bin Affan. Wa Abdullah bin Mas'ud. Radiallahu anhumah. Wa gairihimah. Seperti Khalifah Usman bin Affan. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Radiallahu anhumah. Dan selain mereka berdua. Ya. Ini para para tabiin. Murid para sahabat. Mereka semangat. Mempelajari Al-Quran. Langsung dari sahabat Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Ana umkanu bahasanya mereka semua ini dahulu, ya, para sahabat yang para tawi belajar kepada mereka dahulu mereka para sahabat ida ta'ala meminta nabi saw jika mereka mempelajari dari nabi saw asar ayat lam yata'law su'ah hatta yta'lamu ma'fiya min al ilmi wa amal Dahulu mereka para sahabat Nabi saw ketika belajar dari Nabi saw sepuluh ayat mereka tidak melewati ayat-ayat tersebut, iaitu ya. artinya mereka tidak pindah kepada ayat yang lain. Mereka tetap pada sepuluh ayat tersebut, ya. sampai mereka mengilmu dan memahaminya. Hatta ya taala mu ma'fi aminan ilmi wa amat sampai mereka, iaitu ya apa di dalam dari ayat-ayat tersebut dari ilmu dan amal. Ya. Mereka mengilmu dan mengamali. Mengamalkan apa yang mereka telah dapat dalam Al-Qur'an, bukan sekadar dia tapi mereka mengamalkannya. Ya. Qalu maka mereka mengatakan fata'allama ya. Fata'allamuna Al-Qur'an wal ilm wal ilma wal amal jami'an. Maka kami dahulu Mempelajari Al-Quran. Dan mengamal Dan mengilmui dan mengamalkannya. Semuanya. Ya. Ini mereka para sahabat. Senantiasa mereka semangat. Bukan sekedar memahami, menghafal. Membaca. Tapi. Setelah mereka mencadapuri. Ya, memahami dan mengilmui Al-Quran. Mereka mengamalkan isinya. Ini para salafus soleh. Ya, yang kita mengikuti mereka dan memahami Al-Quran demikian cara mereka mensikapi Al-Quran cara mereka mengagungi ya, dan mengagungkan dan menghormat menghormat tidak memuliakan Al-Quran bukan sekadar diilmui tapi betul-betul mereka mengamalkan kandungan isi yang terdapat di dalamnya Al-Qurajaw Imam Ahmad di Musnadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam mustahsinya, walau dah lafadznya an Abi Abdullah man dari Abi Abdullah as man as-Sulami, rahimahullah taala berkata: Adzana mankana yang karuna min as-Abi Nabi saw, an naumkanu ya yang karuna min Rasulullah saw asra ayat, malam yakhuduna min asri ah, ah malam yakhuduna min asri akra. Hatta ia telanu maaf ia ya, hatta ia telanu maaf di hadi min min ilmi wal amal. Kaulu ia ya, fa fa limunah ia telanu wal amal. Dulu kami ia ya, menceritakan kepada kami. Orang-orang yang dahulu mereka membaca dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya mereka dahulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka membaca dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepuluh ayat maka mereka tidak mengambil dari sepuluh lahinya sampai mereka ya sampai mereka mengamalkan apa yang ada di dalam dari ilmu dan amal. Kalau mereka mengatakan, maka kami pun, ya, mengilmui, mengetahui, dan mengamalkannya. Ini yang mereka lakukan, para sahabat Nabi Shallallahu. Senantiasa mereka tidak berpindah dari 10 ayat. Ini tarikhoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu. Ya, ketika kita belajar Al-Quran. Kita tidak berpindah dari sepuluh ayat Tapi kita mengilmui memahaminya dan mengamalkan isinya yang sepuluh ayat tersebut. Baru kita berpindah ke sepuluh ayat berikutnya. Ya, demikian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Waliyadzakana, ya kau na, awiap puna, ya muda tapi eti suratin wahaja. Dia sebab ini dahulu mereka Ya, tersisa mereka tersisa waktu di dalam menghafal surat ya, surat yang satu. Mereka berhenti, tidak berpindah dari satu surat ke surat yang lain. Ya, ketika mereka menghafalnya. Sampai bermakan Mengambil waktu yang panjang. Kenapa? Karena ya mereka betul-betul mempelajarinya dan sampai betul-betul mereka mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Yaqulu kulo anak Rodiul Anhu, anak Maim Malik Rodiul Anhu berkata, karena rajulun. Aidah Korah Al Bakarah Al Imran, ya, jalla fi Ayunina, ya, dahulu seseorang ini di zaman Nabi Sallam ketika para sahabat mereka membaca surat al-baqarah dan membaca surat al-ibrahim ya berkekurangan air mata air mata mereka ya mengagungkan betul-betul al-quran ya wa ja'a malik fi muwatta dan datang di sisi imam malik dalam kitabnya al-muwatta an w balaghahu ya bahwasanya telah sampai kepadanya ya anna abdullah bin umar radhiyallahu anhu bahwasanya abdullah bin umar radhiyallahu anhu Maka saul surat al-Baqarah samanin senin ya Taala muha. Maksudnya Abdullah bin Umar radlallahu anhu berenti ya dia ter surat al-Baqarah itu lapan tahun ya. dia mempelajarinya ya dia pelajari lapan puluh tahun dia mempelajari al-Quran sahabat Abdullah bin Umar Ibn Khattab radlallahu Subhanallah, ya. Wah, kerja apa inna Nara ulai kalau Afadil, ya, ini matahu, musarrafatul ma'anil kitabi wal amal bihi, duna mujarrad alfir alfadhihi. Demikian mereka, ya. Maka sesungguhnya kami melihat mereka ini orang-orang yang memiliki kutaman ya itu para sahabat para tabiin dan orang yang mengikuti mereka mereka memiliki ya himma yang sangat kuat ya kekuatan yang sangat kuat kesungguhan mereka ya di dalam memahami makna kitabullah dan beramal dengannya ya betul-betul mereka menghayati mentadabburi ya memahami mengilmui dan mengamalkannya Tanpa sekedar menghafal saja Ya. Bukan sekedar menghafal saja. Betul-betul dia pahami dan mengamalkan apa yang ada padanya. Ini mereka para sahabat ya dan orang-orang putih -orang mereka. Apa pun kita ya, subhanallah, begitu banyak hafalan kita sampai kita menghafal 30 juz. Ya, tapi subhanallah. Ya. Dia masih Isbat, masih merokok, masih pacaran bahkan masih ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Lulus dan pondok tafsir Al-Quran keluar dapat ijazah Asy 30 juz, afal kutubus sikah. Tapi ketika keluar berdakwah, ternyata menjadi dai menyuruh kepada kesyirikan, menyembah kuburan, ya, melakukan berbagai bid'ah. Naudzubillah. Tidak memahami apa yang dia apa. Ya, sehingga dia tidak beramal dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nauudzubillah. Ya, ini musibah. Dan ini nampak dan aqiqah. Ya, betul-betul terjadi. Ya. Orang-orang yang menghafal-hafal Al-Qur'an begitu banyak sekarang. Tapi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Ya, tidak menyentuh hati-hati mereka. Mereka tidak memahami dan tidak meng Amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini, ya, orang-orang yang ada di zaman ini, mereka jauh dari apa yang betul-betul dijalani oleh para salafus sahur. Selesai perkara yang ketujuh. Kemudian kita masuk ke perkara yang kedelapan yang perlu kita perhatikan ketika hendak ingin membaca Al-Quran atau mengapalnya. Ini yang terakhir. Saminan. Perkataan ke ke-8. Ayah daral muslimun min ijranul Quran. Maka hendaklah seorang muslim waspada. Ya, berhati-hati. Dari menghajar Al-Quran. Ijrani. Ya, menghajar ini menjauhi Ya, dan itu akan disebutkan nanti macam-macamnya apa saja yang dimaksud dengan menjauhi Al-Quran tidak membacanya, apakah sekadar disimpan dan dia tidak menyentuhnya, ya atau bagaimana? Ya, jadi hendaklah seorang Muslim itu berhati-hati dari menjauhi Al-Quran, ya tidak membacanya, tidak mentabat mentaat tidak mengamalkannya. Ya kulullah taala. Yaqulullah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Wa rasul ya rabbi in qawmi ittakadu hadzal qur'ana mahjura Dan telah berkata seorang rasul ya robbi sesungguhnya kaumku mereka telah menjadikan al-Quran ini mahjuran sesuatu yang ditinggalkan ya ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya. Anda kalau kita seorang muslim. Ya, Berhati-hati dan menjaga diri kita. Jangan sampai kita menjaga Quran. Sebagaimana orang-orang. Di saman Nabi ini. Ya, dalam surah Al-Furqan. Ayat 30. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyampaikan kadang kaumnya. Yang mereka diturunkan kepadanya Al-Quran. Diturunkan kepadanya Al-Kitab. Tapi mereka menjauhi ya, Al-Quran tersebut. Menjauhi Al-Kitab tersebut. Wakat daqarah. Wakat dukira Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Anwa'an. Li'ajri Al-Quran Minha. Dan sungguh disebutkan. Atau. و قد ذكر ابن القيم رحمه dan sungguh Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ya rahimallahu taala macam-macam menjauhi Al-Qur'an min hak di antaranya ya di sini beliau sebutkan ada lima ya perhatikan ini ya yang sampai kita termasuk dari salah satu dari lima tersebut dari orang-orang yang menjauhi Al-Qur'an Al-Awwal yang pertama ya ikrah ikra'us sama'i wal iman bihi wal isqa ila. meninggalkan mendengarkan al-Quran. Ya. Dia tidak pernah mendengarkan al-Quran. Tidak pernah menyempatkan dirinya mendengarkan al-Quran. Wal iman bihi dan dia tidak beriman dengannya. Wal isqa ilai dan dia ya tidak memperhatikan kepada al-Quran. Ya, biarkan saja begitu. Ada Al-Quran di rumahnya. Ya. Ada muradkal. Bahkan sekarang Al-Quran. Ya. Mereka tidak dengarkan kecuali nanti ada kematian. Ya. Nanti Al-Quran dibaca. Ketiga nanti ada orang yang meninggal. Apakah uh, ya, ketiga yang meninggal atau sudah meninggal. Baru mereka dikatakan Al-Quran. Ini sekarang, apa lagi kalau sudah di pandatama, ya. mereka sudah tidak membaca Al-Quran, Bahkan mereka lupa ini betul-betul menghajar Al-Quran. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau beriman dengannya, dan tidak mau pedulikan, mau perhatikan kepada Al-Quran. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ajarul ya. amalijih. Menghajar beramal dengannya. Dia meninggalkan beramal dengannya. Hajar ya, amalu bihi. Dia meninggalkan beramal dengannya. Waukufi indah halali wal harami. Dan berhenti di sisi yang halal dan haram. Wa inkara'u wa amanu bihi. Walaupun dia membacanya. Dan beriman dengannya. Ya. Dia mengimaninya, dia membacanya, tapi dia tidak beramal dengannya. Dia tinggalkan beramal apa yang di dalam Al-Qur'an. Dan dia tidak berhenti di sisi yang halal dan haram. Ya. Yang halal diharamkan. Yang haram dihalalkan. Nauzubillah. Ya. Nah ini nampak syirik haram mereka halalkan. Ya. Bid'ah haram. Mereka halalkan, mengatakan ada bid'ah asana. Ya, demikian padahal mereka ya berubang karena mengamal Al-Quran, sampai bersurban, sampai berjubah, ya. mulutnya kumat kamit tapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Ini kondisi orang-orang menghajar Al-Quran, walaupun mereka membacanya, mengamalnya dan mengimaninya, tapi mereka tidak mengamalkan. Apa yang ada dalam al quran Ini. Dan berhenti terhadap. Apa yang. al quran alalkan. Apa yang al quran haramkan. Dan yang ketiga. Ya. Acru tahkimihi. Wa tahakimi. Ilai. Fi usulud din. Wa furu'i Wa ittiqari. Annahu la yufiduh. Yakin. Wa anna adillatahu latahu. La taksirul ilmi. Ya. Da taksilu ilmi. Ya. Dia ajarot takimu Dia meninggalkan berhukum. Ya. Dengan Al-Quran. Dia tidak menghakimi dan tidak berhukum dengan usul-usul agama. Dan cabang-cabang agama Dan keyakinan ya, Akidah Mereka tidak menjadikan Al-Quran ini ya, Sebagai hukum Sebagai hakim Bahkan dia mengatakan Ini Al-Quran Tidak memberikan faedah ya, Tidak memberikan faedah yakin ya, Al-Quran ini ketika kita uh, Amalkan Tidak memberikan keyakinan Ya, tidak berikan keyakinan kepada kita. Artinya tidak bisa diamalkan. Ya. Bahawa adilanya ini lafbiya. Sebenarnya lafaz saja. Tidak menyampaikan kepada ilmu. Naudzubillah. Ini menghajar Al-Quran. Yang dilakukan oleh orang-orang yang akhlaniyun. Kau filsafat. Ya. Dari kalangan bahagia lah. Dan lelaki Paris, ya. Ya mereka tidak mau berlukun dengan hukum Al-Quran. Ya, sekuler. Kan Mereka meninggalkan Al-Quran dengan alasan ini. Bahkan sebagian orang yang menisbahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai hukum dalam permasalahan dasar-dasar agama mereka, cabang-cabang agama mereka dan akidah mereka. Mereka kembali kepada ucapan pulan, pulan, saya pulan. Ya, pokoknya kata saya pulan selesai. Ya, mereka tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Sungguh mereka telah meninggalkan Al-Quran. Mereka telah menghajar Al-Quran. Ya, mereka telah memboikot Al-Quran. Karena berhukum dengan hukum perkataan ulama. Ia ya, dalam menghukumi agama mereka, pendapat mereka, ya, ucapan mereka, ya, dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi kembali kepada Al-Quran. Nau bilang. Warabi yang, yang kompat ajaru tad, tadad buru, ya tadad baruhu watah amuhu, oh ajaru tadad muri watah, ya watah amih. Mari petu ma orang dal minhu. Dia menghajar dari mentadabbarui, ya mentadabbari, mentadabbarihi nya, itu memperhatikannya, ya, dan menjauhi dari memahaminya, dan menjauhi dari mengetahuinya, ya, sesuai apa yang diinginkan, ya, si pembicara, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mutakan lebih, yang berbicara dengannya. Ya dari Al-Quran ini, itu kalamullah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjauhi ya sesuatu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mau memahami seperti apa yang di, ya apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka tidak mau ya men mencermati, mencadapuri, mengayati apa yang di dalam Al-Quran. Ya mereka tidak mau mengetahui ya sesuai apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini semua dari kalangan mu'tazilah jamiah mereka meninggalkan memahami al-quran sesuai apa ini? dimaukan Allah Subhanahu wa sehingga mereka mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa kemudian yang kelima wal qamis ya ajru tadabburi al qamis ajru al istisfa'i wa tadawi bihi bi jamii' ayamradil qulub waahid wa yutlub ya da'i mingairi wa yahjaru atadaawi bihi wa kull hadha rasul ya rabbi inna qaumi ittqadu hadha dia ya meninggalkan al-qur'an ya untuk digunakan sebagai obat ya sebagai pengobatan mereka tinggalkan ini, yang di mana ini untuk mengobati semua penyakit-penyakit hati, -penyakit ya dan penyakit-penyakit lainnya, ya. Maka, uh, maka dia meminta, maka dia meninggalkan meminta mengobati penyakit-penyakit, ya. Dari selainnya, dan meninggalkan, ya, dijadikan Al-Quran ini sebagai pengobatan dengannya, ya. Dan semua ini masuk di dalam Firman Allah Subhanahu Wataala, dan berkata Rasul: Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka telah menjadikan Al-Quran ini maju, sesuatu yang ditinggalkan Subhanallah. Ya, lihatlah ketika kita sakit kepala. Ya, ketika kita lagi gelisah. Ya, ketika kita sedang gundagulana, kita kembalinya ke mana? Kembalinya ke mana? Ya, asingkan ah, dulu dah. Ya. Buka dulu Facebook, buka dulu ini. Tidak lagi kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Tidak membaca Al-Qur'an. Mentadabburinya, mencermatinya, menghayatinya. Menjadikan obat bagi hati-hati. Yang sakit. Ya. Ketika lagi sakit hati. Asat, dengki. Mereka tidak kembali kepada Al-Quran. Membacanya. Ya. Sehingga jadilah Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Wa inkana ba'dul. Ajri. A'wanu min ba'di. Dan sesungguhnya sebagian ayat pembuik pembuikatan ya paling mudah bagi sebagian inta maksud min kalau merahimallah selesai dari ucapan imam widokai yang rahimallah taala sehingga barokallahu fiikum ya ini lapan perkara yang perlu kita perhatikan ya dengan apa yang disebutkan oleh beliau asy'ibul taala betul betul sangat ya bermanfaat bagi kita ya terutama pada poin yang terakhir ini dan poin yang ketujuh ya penting untuk kita mengamalkan isi Al-Qur'an dan tidak menjauhi Al-Qur'an ya sehingga beliau melanjutkan asy-syallahu taala Wahada. hada ya wa yusli li al al-qur'an adabu wa umur Ya. Yang tak yang ta siluha wa iya. Ini yang disyariatkan bagi pembaca Al-Qur'an adab-adab dan perkara-perkara yang ya dia harus mematuhinya, mengikutinya atau mentatinya. ya. Dan dia ya adab-adab dan perkara-perkara yang harus diperhatikan yang disyariatkan bagi pembaca tadi sebelum membaca, sekarang ketiga membaca, ya, ini bisa diperhatikan. Tadi perkara-perkara sebelum membaca, ini perlu kita perhatikan. Ada delapan, ya. Kemudian uh, perkara yang yang disyariatkan bagi pembaca, ya, bagi pembaca Al-Quran, adab adabnya, ya. Jadi bagi pembaca Al-Quran ini dia harus memiliki adab. Dan perkara-perkara yang harus dia patut, yang harus dia penuhi, ya, yang harus dia taati, ya, ini bagi pembacanya, bagi pembaca Al-Quran harus memperhati, adab-adab, ya, dari perkara-perkara yang harus diperhatikan sebelum membaca. Sekarang, adab-adab dan perkara-perkara yang perlu diperhatikan, yang harus ditahati, dipenuhi, ya, bagi pembaca Al-Quran, ya, berarti orangnya ini, ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, awalan yang pertama. Aiyepunah, alukirati kita kitabullah ala akmalihal. Maka, enaklah keadaan orang yang membaca kitabullah di atas kesempurnaan keadaan, ya, kesempurna keadaannya, ya, muta muta, ya, muta nak, Iktiraman lihat alkitabil Lai, kitab lihat kitabil Asis. Dalam keadaan dirinya ini, dalam kadang suci, ya, yang bersih, ya, yang menghormati, memuliakan bagi kitab yang mulia ini, ya, dia betul-betul dah kadang suci, bersih, yang betul-betul penghormatan. Ia ya, kemuliaan kepada Al-Quran. Ini yang dimaksudkan. Ia ya, keadaan kita dalam baca Al-Quran betul-betul dalam kadang sempurna keadaan kita. Ia ya, dalam kadang suci, bersih dan keadaan betul-betul siap untuk memuliakan Al-Quran ini. Ia ya. wathiruhalil kiraati musta'abu dan dalam kadang suci membaca Al-Quran ini musta'ab. Ya, hukumnya musta'am. Ya, kita dalam keadaan suci. Dalam keadaan berwuduk membaca Al-Quran. wala Walabas mikiruatul Al-Quran li muhdis. Dan tidak apa-apa. Ya, membaca Al-Quran dalam keadaan muhdis. Dalam keadaan berhadas. Itu adas askor. Ya, tidak berwuduk. Liyanna Nabiya S.A.W. Qomamara min naumihi. Fagasala wajahu. Wa ta'ala asyara ayat. Min akhir al Imran. Walayata wabda. Membaca ya, perhatikan. Jadi membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan mukhlis boleh, dalam keadaan tidak berwudu boleh. karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri, ya. Pernah berdiri dari artinya bangun dari tidurnya, dia mencuci wajahnya dan membaca 10 ayat dari akhir surat Al-Imran. Dalam keadaan dia tidak berwudu. Ya. Wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana fi qabi wa hum Al-Qur'an pada bahasa Arab semaraja ia membaca Al-Quran sudah pernah Umar Ibnu Khattab dia pernah ada di di satu kaum ya dalam keadaan mereka membaca Al-Quran kemudian Umar Ibnu Khattab pergi apa membuang hajatnya ya kemudian kembali ya dalam keadaan dia tidak beruduk kemudian dia membaca Al-Quran Fakahalaluhu rajul, ya amirum makminin. Maka berkata seseorang, wahai amirum makminin, ya. Antakroqur'an, walas taalal wuduk. Apakah engkau baca Alquran dalam kadar engkau? Tidak, ya. Uh, tidak berwudu Fakahalalah Umar, maaf takah bihada, ya. A A musail musail musailamah. Akrajal Marik si motok. Maka Umar berkata kepadanya, ya. Siapa yang bermuk? momentum kata engkau seperti ini ya apakah musa musa lama ya artinya ini boleh ya ini yang dipahami oleh Umar bin Khattab ya jadi sampai di sini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan Ya dari kitab ini barakallahu saya mengucapkan jasa khairan semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan para pendengar sekalian wabarakallahu fikum alhamdulillahi wa assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh